Форнарині волосся. «Це ти, курво, мені життя зіпсувала». Форнарина відповідь плюнула на Ліну, довго перед тим збираючи слину у роті. Люденюк ледве їх розборонив. Помаранчева казка закінчилась. Тож дня обидві злі одна на одну, а ще більше на цього, який хоч може глисів і немає, але сам глист бо довів їх до нудоти, виїхали з Києва різними автобусами. Люданюк залишився зібрати і упакувати намет і речі. Зібрав, упакував, відіслав з оказію додому і нікуди не поїхав. Панько ходив Києвом і мріяв про свободу. Він переконував сам себе, що хоче звільнитися, взагалі аж до виходу з-під влади часу і простору, які, за твердженням тих, хто знає, самі по собі реально не існують. Це просто змінні величини в математиці і об'єкти роздумів філософів. Тож чому би не виконати їх зі свого життя і не існувати самому в собі? Але насправді його свободі заважали два цілком земні, матеріальні, дотож привабливі об'єкти. Дві вродливі, ніжні, розумні жінки, одна з яких трохи молодша, але яке це має значення? Вони самим своїм існуванням оплутують його життя в усіх вивах. Сказати б з них до голови, Якби життя особливо його мало ноги, не кажучи вже про голову, не було б їх, що там говорити. Він не знав би, що таке страждання. Страждання, якому не видно кінця бляха. На людинюка раптом зійшло просвітлення. Не містичне, що правда, а рече навпаки. Він збагнув. Якщо майдан закінчився, то зникло й табу, на алкоголь, а отже він зайшов у кав'ярню на Пушкінській, де любила тусуватися україномовна богема і з ликим серцем узяв 200 грамів коньяку та покрайну цитрину. За сусіднім столиком кілька п'яних письменників цілком серйозно мали недобійки, чи вже можна, а чи ще зарано писати роман про помаранчеву революцію. Ні, старий, все це хуйня, тепер писати такий твір це профанувати добру тему, бо вийде лише чергова блядська гітка у формі роману. Якраз тепер по гарячих слідах і треба писати, бо мене рік два-п'ять і все перепиздять. Не поняв, старий, чого ти ще тут, а не сидиш за компом і не пишеш ні тлєнку про Майдан? Не хочу відбирати в тебе хліб, бо знаю, що ти вже щось таке почав під назвою диво-помаранчеве. Я? Та ти що, йобнувся? Любденюк допив коньяк і взяв ще. Поволі світ для нього почав упорядковуватися. Зрештою, якщо одне за одним методично відкидати все несуттєве, то що залишиться правильно? Любов. Але любов нормальна. Ну там він плюс вона дорівнює, а не трикутник, як у нього. Чому саме трикутник і чому саме в нього? З цим питанням він без вибачення звернувся до письменників за сусіднім столом. Ті не здивувалися, лише очікувально багатозначно подивилися на порожню пляшку на столі. Люденюк натяк зрозумів, підвівся, швидко приніс пляшку коньяку, налив усім і вже сам, очікувально багатозначно, подивився на письменників. Випили. Потім один із них найп'яніший з великим кривватим, як у самого людинюка, червоним носом, високими залисяними і сумними очима запитав. «У тебе це вперше...» цей любовний трикутник. Люденюк відповів, що вперше. Потім подумав і зізнався, що в нього постійно так. Він задав, як у часи їхнього найпалкішого кохання з Ліною ще до форнарини не міг остаточно порвати з продавчиною газет, яка мала вогнисті циганські очі і дуже білу шкіру, тому додав, що навіть на піднесеній гармонійної взаємної любови у нього під нами завжди плутається якась третя. «Все ясно. Це твої кармічні ситуації, старий, – пояснив носатий. – Це як? Знаєш, що таке карма?» Люденюк знав, але хотів дізнатися більше. «Карма?» Носа ледве обертав язиком, але в думках не плутався. Це таке колесо причин і наслідків. Розумієш? Іншими словами бери, що хочеш, сказав Господь. Але за все будеш платити. Ну і що? запитав Люденюк. Ти дурниче прикидаєшся, запитав інший письменник. Зарослий до очей дикою бородою, з патлатим, охопленим, Кругом голови арійською стрічкою волоссям. Він не дурний, заспокоїв колегу носати. Він допитливий, так, друже? Так, погодився Люденюк. Якщо так, то неси ще пляшку, звелів бородатий. За науку мудрості теж треба платити. Правда, Базіліо? Носатий промовчив. Люденюк приніс ще пляшку. Випили. Розговорилися. Кожен швидко, але в деталях, розповів історію свого любовного трикутника, а потім знову повернулися до питання кармі. «Кармічні ситуації, старий, – почав пояснювати Носатий, – це коли раз по раз у житті стається одне і те ж. А твоя воля, як людини, над тим не владна. А хто владний? Чи що? Карма. У мене, наприклад, кожного разу, коли вмирає кохання, з'являються творчі успіхи. Книжки виходять, слава, наскільки вона можлива, в українське письменство в Україні. Приходить, і якась копійчина капає. Десь так. А в тебе що? «Суцільні трикутники страждання і біль?» «Теж десь так», – відповів Люденюк і випив чарку. «Карма!» – зітхнули письменники і теж випили. «І що робити?»